nejběžnější koncentrace, která je populární ve všech tradicích buddhismu, vlastně, je meditace na dech. Hm? Možná, že bych měl vysvětlit pár slov, ale ne v detailu, protože to by zabralo mnoho času. Taky meditace na dech je vysvětlována různými způsoby v různých tradicích. I když sama o sobě je velice jednoduchá, uspět v ní není tak jednoduché. Zkuste sami na vše zapomenout a soustředit se jen na dech. Jak dlouho budete schopni vnímat jen dech a zapomenout na všechno ostatní. Na schvál. Zkuste si to. Důležité je... Při meditaci mít eh, pevnou pozici těla. Hm? Pevná pozice těla napomáhá pevnému vědomí. Hm? Pevná pozice těla je založená na tom, že eh, eh, meditující se uzemní hm? koleny nebo eh, šlapkami na zemi. Hm? A páteř je napřímená. Napřímená páteř je eh, privilegium hm? Bohu a lidí. A toto privilegium jim dává, jako nám, jako lidem, a tež Bohům, dává možnost. Sebepoznání. A sebepoznání je vlastně nic jiného než meditace. Dle buddhistické filozofie, buddhistického pojetí světa, žádnou filozofií nepoznáme, co jsme a co je svět. Začátek světa, konec světa, Vše, co se dá poznat ve světě, vlastně, eh, můžeme poznat jen prostřednictvím svého těla. A eh, vlastně, pro všechny bytosti, začátek světa, konec světa, cesta k, ke konci světa, vše je možné poznat jen prostřednictvím našeho těla. Naše existence je vázaná na naše tělo a co je duch bez těla, nebo co je duch, který není vázán na tělo, to může jen každý poznat sám. Nikdo ho to nemůže naučit. Můžeme k tomu dát jisté návody jistý postup, ale e, není to možné pochopit bez vlastní zkušenosti. A tato vlastní zkušenost je vlastně v těle. E, Přestože je v těle, e, má transcendovat tělo. Hm? E, všechny náboženství vlastně e, e, hlásají jedno věc a to je Transcendence těla a transcendence, tímtež transcendence světa. Tím, že transcendujeme tělo, transcendujeme svět. A to není eh, možné se naučit eh, za jedno sezení, za dvě sezení, za tři sezení. Je to předpokládá to jistou disciplínu hm? založené. Založenou na jistých etických principech, které jsou vlastně společné ve všech náboženstvích, a pak na schopnosti koncentrovat vědomí. A tato schopnost koncentrovat vědomí je vlastně základ moudrosti s mým omezeným. Porozuměním ve všech tradicích, duchovních tradicích čili naše schopnost poznat sebe a poznat svět tak, jak je, záleží na naší schopnosti se koncentrovat eh, sami v sobě. Teď dech je příhodný objekt procesu učení se koncentrovat sami v sobě. Protože dech ať jsme si toho vědomí nebo ne, jeho základ je nejen v těle, ale i ve vědomí bez těla neexistuje proces dýchání. To, že máme tělo a duch pohromadě, se právě Bezprostředně můžeme poznat tím, že dýcháme. Dýchání je přímý úkaz na to, že máme tělo a duch pohromadě. Až jednou tomu tak nebude, pak v nemocnici nebo kdekoliv budeme umírat, přijde... Doktor dá zrcátko na, na nos nebo na ústa nám a když se nezamlží, tak zavolá tady kolegu nebo, <laughs> nebo mě. A jestliže buddhista, jsme udělali obrady, hm? ale e, ne mnozí z nás jsme si to vědomí, že právě e, dechem Procesem dechu vyjadrujeme toto to, to, to spojení ducha a těla. Hm? Jestliže se stav našeho těla mění, hm? jestliže třeba běžíme, naše dýchání bude mít jinou kvalitu, jestliže odpočíváme, naše dýchání bude mít tež jinou kvalitu, jestliže jsme rozrušení, naše dýchání bude mít tež jinou kvalitu, jestliže jsme ve v stavu koncentrace naše dýchání bude mít též jinou kvalitu. Hm? Jestliže jsme ve stavu hluboké koncentrace, zase kvalita dechu se změní. Jestliže jsme ve stavu velice hluboké koncentrace, dech prakticky přestává. A eh, to neznamená, že bytost nedýchá, ale dýchá tzv jemným dechem. Čili my máme dva druhy dechu. Dech, takzvaný hrobý dech, který cítíme. To je dech, který prochází nosními dírkami a jde do brycha a z brycha zase do nosních dírek s nádechem, s nádechem a s výdechem. A máme tež jemný dech a tento dech je vlastně dech celého těla. Každý por naší kůže se účastní tohoto dechu, každý orgán se účastní tohoto dechu, každá část našeho těla se účastní tohoto dechu. I moderní věda tež poukazuje, že naše tělo není nic jiného než proces pohybu. A tento proces pohybu je tež Pohybu buněk je spojen s procesem dýchání. Čili dýchání bylo už za starých dob vždy spojováno s, jak víme, s spojmem já, s duše, spojmem Třeba v němčině átmen, eh, v sánskritu Atman hm, jsou příbuzná slova, nebo já, nebo pneuma, hm, eh, duše. Tedy eh, dýchání eh, bylo vždy chápáno jako něco, co je nám bezprostředně blízkého a co eh, vlastně eh, na čem náš život tady je závislý v budistické filozofii je důležité, že vše eh, princím, že vše co můžeme poznat hm, na tomto světě i na světech druhých, tento svět je jenom malá malá jen zrnko prachu v v nekonečnosti vesmíru. Vše, co můžeme poznat, je právě naše tělo a naše vědomí. A tělo a vědomí je svázané dohromady právě procesem dýchání. Právě ten porozumění tohoto procesu dýchání, který vede k hlubšímu pochopení našeho těla a našeho vědomí a jejich, společn... jejich vztahu mezi nimi. Co je důležité z hlediska buddhistického chápání meditace, je pochopit, jak naše dýchání ovlivňuje bezprostředně naši zkušenost těla a vědomí. Jestliže dech se stává jemný, náš pocit těla a pocit našeho vědomí se stává jemný, jestliže dech je hrubý, tež pocit těla, pocit vědomí se stává hrubým. A tohoto procesu by si meditující měl být vědom a plně ho chápat. To je tajemství meditace na dech. A nebudu vysvětlovat v detailu, to by bylo dlouhé. Zkuste tedy teď sedět tak, abyste seděli pohodlně a tež uvolněně, ale s přímou páteří. Koncentrujte se na proces dechu. Zkuste nejprve pozorovat proces dechu v celém těle. Jestliže to bude těžké, můžete si říkat v duchu nádech, výdech, nádech, výdech, anebo počítat dech. Nádech jedna, výdech jedna, nádech dvě, výdech dvě. Důležité je, aby mysl, Zůstala jen na dechu a nešla nikam jinam. Je to vlastně proces skrocení opičího vědomí. <laughs> Jestliže opičí vědomí je skrocené, pak můžeme použít naše vědomí k poznání skutečnosti tak, jak je. A poznání buddhistická filozofie se liší. Od možná od jiných náboženství nebo buddhistických pojetí. Tím, že právě transcendence sebe a světa je možná jedině poznáním sebe a světa. A poznání sebe a světa je poznání eh, přechodnosti těla a vědomí, které je na tělo vázané. Toto je vstup do, vlastně na území, kde moudrost se začíná projevovat. Moudrost je v buddhistickém pojetí vidění věcí tak, jak jsou. A vidění věcí tak, jak jsou, je přechodnost všech jevů tělesných a Duševních, ve smyslu duševních, natělovázaných. Pochopení, že vše, co je přechodné, nemůže přinést uspokojení. A to, co nemůže přinést uspokojení, nemůže být já a nemůže patřit já. Tedy odpojení se od těchto procesů. E, e, tělesných a duševních, které jsou vázané na tělo a tím vlastně dostává meditující přístup k transcendenci těla a ducha vázaného na tělo. A co pak poznává, to se nedá vysvětlit, to každý z nás musí poznat sám. To, co poznává, na každý pád je to, co, e, e, v čem mizí naše lpění na takzvané malé existenci, hm? malém vědomí a e, otvírají se horizonty e, hlubšího pochopení hm? našeho těla a našeho vědomí ve smyslu. Nevázanost, nevá, nevázanosti. A nebudu mluvit víc, zkusíme tedy, jelikož máme málo času, jen, jen sedět a pozorovat dech. A na všechno zapomenout. Není to žádná filozofie, je to prostě zkušenost. Zkuste pouze dýchat a na všechno zapomenout. V praxi e, dýchání rozeznáváme čtyři druhy dechu. Dech, který je spojen se zvukem, tento dech rozptiluje vědomí. Další dech je dech, který není spojen se zvukem, ale má, má překážky. Tento dech taky není vhodný pro koncentraci. Další druh dechu je ten dech, který nedělá zvuk, nenaráží na překážky, ale je hrubý. Tento dech tež není vhoden pro hlubší koncentraci. Tím poznáváme dech, který není ani spojen se zvukem, ani nenaráží na překážky, ani není hrubý. Tento dech je pak prostředkem hlubší koncentrace. Tento dech je třeba poznat.